Стукнув кулаком по рамі вікна, аж рука заболіла. «Чого ти хочеш від мене?» «А щоб ви не гралися зі мною, як з дівчиськом?» Він пройшовся по спальні. «Гаразд, якщо вже ти вимагаєш чесності, я хочу тебе. І було б дивно, якби я тебе не хотів. Ти така жіночна. Не треба слів, різко обірвала. На мить, Ярославу здалося, що в її великих виразних очах зблиснули сльози. Знову опустився на коліна, нетерплячими пальцями потягу низ замочок блискавки на платі. «Не треба, я сама». Ярослав простяг руки. Вона одвела, і холодно, тверезо. «Я прийму душ». Сунула ноги в його капці, узяла з ліжка рушник, і понесла через яскраво освітлену вітальню своя гнучке юне тіло. Ярослав із стогоном розіп'яв себе на рамі вікна. Ліхтарі на безлюдному бульварі шикувалися в колону. На цім бульварі, що за вікном, він, зневажений, корчився від образи, коли та шкільна Маргарита залишила його в ресторані і пішла геть. На цім бульварі він, Телеграмою старихівки, призначивши їй побачення, Марно чекав весь вечір, одурюючи себе. Запізнюються, на лекціях. Не прийшла, і вже не прийде. Прийде інша, бо й ти вже інший. Не той наївний, романтичний юнак. Того давно нема, і вже ніколи не буде. У тобі усе вмерло. Ярослав знову закурив. Але цигарета не рятувала. Маргарита вийшла з ванни, у чим мати народила. Ішла повз крісло, біля якого роздягалася, поклала білизну. Ішла повз Ярослава, а війнула холодом. Лягла поверх ковдри. Ось мить, якої ти прагнув, вона твоя. Іди, візьми. Є межа забрудненості природного середовища, вище якої усе живе-помирає. Є межа забрудненості душі, коли вона бунтує, якщо лишилося в ній хоч трохи живого. А він думав, що душа бездонна і всесильна. Як довго був певен, що талант невичерпний і його вистачить на все. На одноденки – задля хліба насущного, задля машини, дачі її, всього-всього, що йому хотілося мати. Але здатність людської душі самооновлюватися, нейтралізуючи бруд, небезкінечна. Рано чи пізно, а наступає криза. Совість мовчала, коли гвалтував себе за друкарською машинкою. Совість мовчала, коли ніс у видавництво грубезні томи, добре знаючи, що в них, окрім слів, немає нічого. Совість мовчала, коли оббивав пороги високих організацій, потрясаючи своїми грубими томами, щоб мати кращу, престижнішу квартиру, аніж квартири товаришів у Поперу. Совість мовчала, коли він дзвонив Ксені від коханок і казав у трубку з томленим голосом, «Ти ще не спиш, кохана? Я в бібліотеці».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 Нічні таксі, Чув, як Маргарита закурила одну сигарету, потім другу. Чув, як Маргарита одягалася, плаття шерхотіла, зовсім наче солома. Потім Маргарита підійшла, сіла на краєчок дивану, знайшла його руку.